Bona tarda. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Els reforços de la naturalesa per fi s'han fet sentir en un territori on les pitjors previsions començaven a insinuar un estiu eixut i sense alguns dels luxes que, per molt mundans que siguem, ens agrada disfrutar. Una piscina en un calorós dia d'agost és potser un dels millors records per aquells que tenen la platja ben lluny. I ara, pluja de maig, que ens revifa les esperances. Sí. I és que els pantans s'estan omplint, els cims dels Pirineus s'enblanquinen i, per tant, fan preveure unes bones reserves per finals de primavera i tot l'estiu, de manera que les pors, a poc a poc, es van allunyant. Tot i això, consciència, ens diuen, perquè l'aigua, com a bé casa a casa nostra que és, no s'ha de malbaratar. Ara toca, doncs, recordar el que fa poc no teníem i que ara, com una segona oportunitat, se'ns ha brindat de nou per intentar cobrir del tot el campanar de les nostres vides. Avui és dimecres 14 de maig del 2008. Això és Ràdio Metropol i que us parla Albert Segura. Cap de setmana ha passat per aigua i amb alguns constipats, com per exemple el del que us està parlant ara mateix, que farà tot el que podrà per seguir en antena al llarg d'aquesta mitja hora. Deien passat per aigua un cap de setmana perquè algunes de les festes s'han anul·lat sense que molta gent se n'hagi assabentat. En fi, així són les coses. Un cas és el de Terrassa, on dissabte ja es va donar a conèixer que algunes de les activitats previstes per la festa modernista s'havien anul·lat i algunes havien canviat de lloc. I un altre és el cas de l'Urban Veus Festival, que directament no es va fer. I és que la pluja, si s'ha quedat fora de les nostres vides durant tant i tant de temps, ara sembla que s'ha volgut introduir de nou en una realitat que fins ara havia quedat relegada a un segon pla. Coses que han passat aquesta setmana passada, una de ben curiosa. Recordeu, si fa dos mesos us explicàvem que un incendi havia devastat les instal·lacions de l'empresa Nupic, que es dedica a la creació i comercialització de gots de plàstic i també plats d'aquests de festa. Doncs bé, dijous passat es va tornar a cremar la mateixa, al mateix lloc, en fi, que sembla increïble, però els periodistes que cada dia en recorrem aquesta comarca, doncs encara no ens acabem de, de creure del tot, no en teníem com podria haver passat, com podia haver arribat a passar una cosa similar. Així ho veien en Joan Ramon Pinós, que és director comercial de l’empresa. Sembla ser que sota d'una d'aquestes zones s'hi ha trobat una mica de brasa que combinat amb l'aire que està fent doncs ha fet que revifés eh, revifés d'una forma important perquè, esclar, vulguem o no, doncs, eh, és el que estem veient. Ara bé aquesta versió, xocava amb la dels bombers, la del cap d'emergències de la regió Metropolitana Nord, per exemple, Joan Rovira, que assenyala quina és la seva postura. Les causes, hores d'ara, per part nostra no podem aventurar-nos a donar-ne cap hipòtesis concreta, però, evidentment, que aquí no hi havia cap brasa o cap efecte eh, carbonera, perquè eh, nosaltres ja hem vingut molts dies, posteriors a l'incendi, i aquí l'incendi estava, evidentment, que totalment extingit. Un nou ensur, doncs, que va acabar aquest cop sense el dubte de què passaria amb els treballadors i si la seva feina tindria continuïtat o no, i en algun cas si hi hauria alguna acomiadament. I és que en aquest cas la producció ja s'havia traslladat des del primer foc a una planta que l'empresa tenia al costat. Passant gairebé 10 minuts de dos quarts de vuit del vespre, és moment de rebre doncs a la Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Hola, què tal? Que la Norma em sembla avui que ens ve a parlar de gossos, de gats o de hamsters o algo així, no? De mascotes, no? De mascotes, de mascotes. I què tal? No sé, que t'ha vingut aquesta pàjara ara. de mascotes... Doncs parlem de mascotes, però parlem d'unes mascotes no gaire habituals, perquè parlem de boes constrictors. Ah, ja. Que... Tens aficions estranyes, tu, o com va? No, no, en parlem perquè aquesta setmana s'ha sabut que un veí de Montornès del Vallès ha estat expedientat per part de l'Ajuntament per tenir a casa sis exemplars d'aquesta espècie de serp. Ah, avui t'has anat lluny, eh? Montornès, això és Vallès Oriental, has passat la frontera tu ja, eh? Sí, però el que passa que és un tema força interessant, perquè doncs, pels nostres oients, que no ho sàpiguen, es tracta d'un animal, d'una serp que és bastant perillosa i que a més a més pot arribar a mesurar entre 3 i 5 metres de llargada, per tant no fem broma perquè té la tela Encara passarà com a la llegenda urbana aquella dels Estats Units, que estàs allà a l'alba i de cop et surt algú per sota de la tassa del vàter Pensava que deies la història aquella que una persona que tenia una serp a casa i la serp es tirava al costat del llit per... Ah no, no però explica-la -la, explica beixa. És que no, no la sé ben bé, sé que es tractava d'una persona que tenia una serp i la serpa mesurava el seu propietari però veure es podia menjar? El, el cas era això, que l'home estava estirat i deia, ah, "Mira que m'ha la serp, que es col·loca cada nit al meu costat estirada" i el veterinari li va dir, "T'està madin per menjar-te un dia d'aquests." Així que qui tingui una serp a casa, mons de vosaltres la tindreu, doncs que ho tingueu en compte. Si vos posa a costat de la serp, o bueno, hi ha nens que també ho fan al costat i després el vomiten a la cara, però bueno. Ves, amb la història. La qüestió és que aquest veí, per més i doncs no comptava en cap mena de permís per tenir que tenim a la casa ni per, ni molt menys per criar-na de serps d'aquest tipus ni tampoc per vendre i llavors el que va fer va ser posar un anunci on doncs, donava a conèixer l'activitat que feia a casa seva i posava a la venda doncs, aquest tipus de, de cries de, de boa constrictors. Llavors la policia local va veure l'anunci, van investigar i evidentment doncs, van detectar que aquest home dedicava a fer aquesta mena d'activitat a casa. Una cosa per saber, primer de tot, que no es poden tenir animals d'aquestes característiques a casa i segon, si veieu un anunci no les compreu. Sí que es poden tenir animals d'aquestes característiques, el que passa que cal un permís eh, per tenir-lo i un altre permís, una llicència, per poder comercialitzar-lo. Com els coloms de la Rambla, no? Sí, igual. Val, molt bé. Bueno, que per cert, avui tenim públic la, la nuca. Penseu que ens dieu, per cert, avui tenim un animal... Li... No, ens, tenim un públic que és la nuca que ens ha vingut a veure des de Finlàndia, des on ens assenten. Nuka, say something to the, to the radio. Vas ja la sentiu, ens ha donat records, s'han sentit des de lluny perquè està a l'altra punta de l'estudi, però records és de Finlàndia. Ens tenim molta audiència a Finlàndia. Sí, sí, tenim audiència a Finlàndia. Bueno, Norma Vidal, moltes gràcies per estar aquí. Eh, em porta tota aquesta granja que es porta d'aquí el perico, el cocodrilo aquest i tot això. Molt bé, vinga, que vagi bé. Ale, que vagi bé, adéu, ciao. Adéu. Tenia una caseta Hansel i Greta Moment ara d'anar-nos fins a Manlleu on ens espera el nostre company del cinema, en Sergi Calle Molt bona tarda, Sergi Hola, molt bona tarda uh, Suposo que amb algunes novetats aquestes que la nostra cartellera d'avui dia ens ha portat aquest cap de setmana, sobretot mm, este, no, no, no gaire a avui, port avui porto una tonteria Una tonteria de <laughs> Sergi Calle yeah, Mai més ben dit uh -huh. Va, et faré un qüestionari Aviam, tu, quin nivell estàs de tonteria Aviam eh? Si jo et, si et dic Somos los caballeros de... Mi Bé Si et dic, per exemple mm, Tu color favorito és... El rosa No, no, no, l'azul, l'azul Molt bé Ara un nom propi que és... Pijus Magnificus, home Molt bé I la conjugació de romanis és... romanos. Romanis, sí, bueno, romanis, romanicum, el que sigui bueno. I ara la difícil. El pare d'en es diu... Uuuuh Ah, uh, Josep? No! <ríe> Traviesos máximos! Ostres, noi! <ríe> molt bé, molt bé! Ve, veig que avui vens una mica a Monty Python, no? Sí, sí, avui venim Monte Python. Monty perquè... Python total, sí. Per això dic que és una tonteria, perquè l'excusa és tan ridícula com que s'està adaptant a les nostres... Als, no, cartelleres, no. Als nostres teatres, diguéssim, sí. la versió catalana de l'espamalot Ah. Catalana o espanyola, ara suposo que deu ser espanyola. Diria en castellà, eh? Sí, sí, ara, ara sí, sí. ho he dit així. Es fa aquí perquè es fa el, fa el tricicle, per això he dit catalana, uh -huh. però després deu ser espanyola. Simplement, l'espamalot és un musical que es va fer a, a Gran Bretanya, sí. Bretanya, basat en, en la pel·lícula dels Monty Python, de... Els cavallers de la taula... Els cavallers de la, la mesa... El, el, el Santo Grial, que en inglese és Monty Python and the Holy Grail, uh -huh. doncs això. I van fer una, una versió i jo vaig pensar... De fet, quan vaig estar de viatge a Londres, va veure allà els cartells. Sí. I vaig dir, oh, que gran, que gran. I no només ho feien, sinó que després va guanyar molts premis dins sí. el món del teatre. Per tant, és, és un bon musical. És a dir, que tampoc no és un bluff que s'hagi tret de la i algú per treure pasta d'un producte que es va fer als anys 70, sinó que realment hi ha tot un exercici darrere per crear un, un musical amb, amb cara i ulls. Exacte, i ara això arriba aquí al nostre país i, uh -huh. bueno, haurem de veure-ho. I he pensat, bueno, doncs repassarem una mica, doncs, això, no? Quins el cinema que van fer els anys 70, el Monty Python. Mm -hmm. El Monty Python era bàsicament uns, uns universitaris que es van reunir per fer el tontu yeah. com fem nosaltres. Eh? Eh? Sí, sí, sí. I van fer, bueno, bàsicament, fent numerets en teatres i això, i després van saltar a la televisió a través del Monty Python Flying Circus. Mm -hmm. A la BBC. I després tot el, tota la seva carrera va ser el Monty Python Flying Circus més algunes pel·lícules. Mm -hmm. O sigui, oficialment hi han tres pel·lícules que són Monty Python and the Holy Grail, que són els cavallers de la mesa quadrada, mm -hmm. La vida de Brian... Mm -hmm senti de la vida The Mening of Life I després s'ha estrenat altres seu de com sobre una gravació d'un espectacle en directe a Hollywood S'ha sí. fet també recopilacions de DVDs de, de, de capítols, capítols d'aquests de del Monty Python Flying Circus en, en DVD uh -huh. i alguna cosa així també més rares que però, cal destacar que en aquests DVDs, per exemple el que s'ha conservat és l'idioma original, l'anglès sí. i que és subtitulat, és a dir que no és allò que diguis, oh, ets un elitista no, no, no, no, no, és que tothom que ha vist aquests, aquests episodis de la BBC els ha vist en anglès i subtitulats jo crec que és... és, és, és que si no per primordial. la gràcia és que de fet, jo, jo, ara no perquè ja tinc DVD però quan les tenien en vídeo sí. el Monty Python de Holy Grail les tenien en castellà mm. tu en castellà i clar, era ridícul perquè vull dir, gràcies veure ells com fan 24 personatges, cadascú amb seu, amb la seva tonteria i amb, sí. amb, amb el seu vocabulari raro <laughs> i no tenen rebre, pues, igual. Sí, sí, sí, sí. Gràcies veure'ls, veure'ls. Oh, sí. I no sé, i després jo he preparat una mica, no sé si tenim gaire temps, una mica la, les trajectòries de cada un. Ah, doncs mica, la, la repassem molt ràpida. Vale. Uh, primer, Graham Chapman, aquest home bevia molt mm -hmm. s'ha <laughs> de dir, i va morir just després de fer el sentit de la vida oh, sí. la veritat és que va tenir molt mala vida i cap al final ja s'ho va deixar una mica, però sempre diguem que no es va cuidar gaire, ja. I, i aquest no, no ha viscut per veure tot, tot l'exit, no? ara hi ha com una recuperació, tot el Monty Python, tot això i mm -hmm. no va arribar a veure-ho John Cleese, que és l'alt i llarg diguéssim, ha anat fent diferents paperets i va aparèixer un pet de banda sí, sí, a les no? últimes de James Bond és veritat, que, que fa el paper fa era un dels quadres de Harry Potter aquells quadres ah, sí, sí, sí. No i sí. també ha sortit a, a Frankenstein, ara que em, que em vingui així al cap. Mm -hmm. Després Michael Palin, era aquell el rarot. Aquest és un dels que més m'agradava a mi. Mm -hmm. Han fet alguna coseta i sempre també molt a remol de, dels altres Monty Python, és a dir, quan Terry Gilliam feia alguna cosa doncs hi apareixia, sortia també a un petllamà de banda, coses mm -hmm. així. Sí. I de fet, ara aquest, l'última vegada que el vaig veure, estava fent un reportatge sobre tigres, que segur que l'heu vist algun dia sobre l'Índia, allà segur que l'heu vist algun dia sobre pel tigres? 33. Sí, sí. Mm -hmm. Un documental d'aquests de... Mm, vamos a ver... Tipo aquell, okay, el profunda. castelló de cocodrils, però amb tigres. Mm, bueno, no, vull dir, aquest en concret era de tigres, per a diferents documentals, aquest. Mm -hmm. Viajando per el món con Michael Palin. Mm -hmm, Està bé. Eric, er, er, eric Idle. Aquest és un humorista amb una veu fantàstica, és el que cantava millor, diguéssim, mm -hmm. i... Tot s'ha relegat una mica a de doblador. Ha fet de dobladors de, de videojocs, de pel·lícules d'animació. Uh -huh. Sortia, per exemple, Rec que era un dels personatges que doblava. I també va sortir... És un part dels personatges del Simpson de les últimes temporades. Uh -huh. o si sigui, una mica més o menys fixes. Ara ah, no sé com es diu el nom. I té alguns paperets de Casper i, bueno, cosetes rares. Uh -huh. Terry uh -huh. Jones, ràpid. Han fet fent però molt tele, molt britànic, no gaire conegut. I el que ha triomfat més és Terry Gilliam, que... És el director de Doce Monos, aquí només en el cap ara, Thailand, els hermanos Grimm, mm -hmm. cosa així. També una mica underground, no gaire comercial, però vull dir, és conegut i és famós. Molt bé. I em sembla que això estaria una mica... uf tot que has saber dels Monty Python en 5 minuts. Doncs també cal saber que els primers, les primeres actuacions seran a mitjans a setembre, mm. però que tot aquell qui si vulgui acostar al teatre abans, eh, hi ha unes localitats que són, per veure com una, com una mica els assajos, eh, són més barates les entrades i són a finals d'agost. És a dir, que hi ha gent que treball i que vulgui fer alguna cosa més, a part que treballar aquest mes d'agost, que sàpiga cap on em sembla que és el Teatre Victòria, ara ho estic dient de cap però em sembla que no, m'estic equivocant, però bueno... Però bueno, eh, és una tonteria. És el que té el directe, no? Sí. sí, sí. Ja hem dit que eren una tonteria. Doncs això mateix, som tontos. Que vale, com fer un últim apunt? Res, és Molt bon ràpid, eh? que portem 7 minuts, nois. Sí, va, Mira. aquest cas de setmana sí que hi ha una estrena bona i divertida. S'estrena La crisis carnívora, uh -huh. que és una la pel·lícula dels creadors del Calico Electrónico, sí. que això vol dir que és la primera pel·lícula feta sincera en flash. Ah, uh. I segur que serà un èxit perquè aquests tius tenen una base de fans que fa por. Bueno. I per tant, jo crec que funcionarà bé. És doncs és com, és un anti-releóns i friki, ve sé jo. Doncs els bisietes d'Alcali Colo Electrònico que ja ho usavam poden anar al cinema a veure aquesta pel·lícula que ha dit en Sergi que es diu Crisis Carnívora, la Crisis Carnívora. Perfecte, Sergi, ens veiem dimecres que ve. Molt bé. Que sempre menges al temps del teu espai, no sé com ho fas, però te la tot. Bueno. Ale. Deo. Deo. I vegades tu que et preguntes per què fa aquest temps quan s'ha passat 3 mesos, 4, 5, 6, un any sencer sense ploure i justament ha de ploure quan són festes majors. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Hi ha explicació lògica per això? Home, mm, bàsicament que ens trobem en el clima mediterrani típic de Catalunya. Mm, però hi ha una explicació, festa major, ha de ploure? És una, una regla matemàtica o com va això? No, no, això sincerament és mala llet i punt. Déu-n'hi-do, o sigui... Déu Sí, tot i sí. això, hem començat la setmana amb una mica de, de núvols, però l'hem continuat amb solet. Sí, sí, ha estat a acabar el pont i vinga, sol. Sí, sí. O sigui, la majoria, la Norma deu estar contenta, eh? La Norma, imagina't com està, sí, I sí. Em va demanar que fes solet... Que fes doncs, solet mira. per anar a la platja, al final no hi ha hagut platja ni hi ha res, tu. No, no, però, home, tot i no he fet platja ni res, que més bé, se l'han portat l'aigua, a la platja. Sí, sí, és veritat que s'han dut la sorra. Sí, sí, no, ara no hi ha sorra, es veu, mm. per l'estiu, o sigui que i no s'esforcin molt perquè les previsions... Bueno, ara ho parlarem. Bueno, doncs com vulguis, arrenca, si vols, amb la previsió d'aquests propers dies. Bé, bueno, en primer lloc, ressaltar que els pantans per fi han pujat i ho han fet de manera ferma i d'uns 4 punts percentuals més o menys... A en general. I és un 4% només amb la pluja caiguda, en el moment que caigui tota l'aigua que està venint del Pirineu, imagina't. Sí, sí, ens arribaven imatges de Vallter 2000 amb 60 centímetres de neu i 130 litres recollits en tot l'episodi. de Unidor do o sigui, a la capçalera del Ter això és una gran notícia i una altra dada, el Pantà de Sau es trobava el 17% fa qüestió de 4 dies i ara el trobem ja gairebé al 22%. Mm, les aigües ja estaven a punt de tocar l'ermita de Sant Roma de Sau, o sigui que... Sí, sí, o sigui, ha estat una pujada espectacular respecte a mesos anteriors i en general es troben 28% i creixent, no para de créixer el, el percentatge percentual eh, gràcies doncs, a tota aquesta aigua caiguda que en alguns casos de Catalunya tot i que en zones que no interessa com ara Tarragona Litoral han caigut gairebé 200 o els han superat és mm -hmm. una aigua que directament es perd al mar directament perquè? sí, però els boscos i aquífers ho agraeixen això sí, eh? això sí que és veritat l'interès és que els aquífers també s'omplin i un cop somplint, doncs tot cap als pantans, o no cal que ploig, aquí hi ha. Mm, sí. sí, sí. Molt bé, què més? Bé, doncs, previsió ja para demà dijous. Vinga, uh, començarem comencem? el dia mig núvol, tot i que amb clarianes, més o menys com el, com hem tingut tot aquesta setmana. I al <coughs> migdia creixeran ja nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i al Prepirineu. I a la tarda s'esperen que aquestes nuvolades deixin precipitacions, que serien en forma de tempesta puntualme puntualment. Al Pirineu i Prepirineu. En principi altres punts de Catalunya ens no espera, però vaja, pot ser que s'escapin de la zona. Mm. Les temperatures mínimes es mantindrien igual mentre que les màximes pujarien una miqueta. Ah, ben bufaria fronts de sud a tot Catalunya i ja a partir del divendres tindrem nubolicitat arreu. A la matinada hi haurà hagut un increment de nuvolades. Com es nota que s'abrofa el cap de setmana perquè s'esperen sí, sí, sí. precipitacions un altre cop. Doncs vinga, va, tots agafa un altre cop el xovesquero. Sí, sí, ho diré ràpid perquè així la Norma no em vingui no a apagar. Eh? Ara, ara li comentaré, ara li comentaré. <coughs> doncs esperen uh, precipitacions tot el dia. De moment, això ho agafem molt amb pinces perquè no és molt de fia encara. Mm. Uh, sobretot el litoral i prelitoral i les quantitats on s'esperen que puntualment puguin ser abundants. Espera, espera un moment que li comento. Norma, que diu el Xavier que, que aquesta setmana plou un altre cop. Què? Sí, sí, que, que plou tot el cap de setmana. Mm, aviam, de moment els mapes indiquen que el divendres a tot arreu i dissabte que la cosa es pot animar. Mm. Sí. D'acord, doncs, doncs Norma, ja ho saps. Ara ho concretem, però, eh? Men, però em porten sí, sí. la pluja a la altra banda. Bueno, Xavier, tu segueixes. Tu, tu, tu com si res, tu segueixes. Jo com si res, jo continuo. Doncs això, eh, el vent comen començaria de nou a bufar de sud a partir del migdia, moderat fins i tot algun cop fort al litoral i prelitoral, és a dir i la mare alterant-se per moments les temperatures es mantindrien igual tot i que potser les màximes podrien baixar una miqueta a causa de la poca insolació que tindríem cap de setmana? Bueno, dissabte de moment, de moment eh, sembla que començaríem amb una petita treva d'unes 6 hores amb algun ruixat tan sols que, que es presentaria a qualsevol lloc de Catalunya però vaja, tindríem mullades a sol ara bé, a la nit Uh, s'espera que comenci a bufar llevant que l'aigua s'incrementi i bueno, aquest vent de sud eh, que començaria a girar a l'Èsia uh, comportaria doncs, bueno, temperatures estables però això, que comenci a caure aigua ja l'altre cop a tot Catalunya uh -huh. Què ens espera la matinada, dissabte o diumenge? Què ens espera? Què ens espera? De moment, tot indica que tindríem una llevantada de primera categoria De moment Ara bé, s'aniria més ràpid del que s'ha anat aquesta uh -huh. Si aquesta durarà 3 dies aquesta potser duraria 12 hores Déu-n'hi-do. Però vaja, s'esperen quantitats puntualment més abundants per hores del que hem tingut aquest cada setmana. Mm -hmm. Però vaja, tot això ho agafem molt en pinces perquè altres mapes ens indiquen que no, que la llavantada se'n va més cap al golf de lleó i aquí ens deixaria més tranquil·lets. Però vaja, ho hem d'anar seguint. Doncs, sí, uh, diumenge, la, la situació de diumenge, doncs això, al matí molt aigua s'espera, sobretot a, a, al, abans del migdia, però ràpidament, com hem dit, afluixaria tot Catalunya i a partir de la tarda ten... s'esperien ruixats irregulars durant tot el dia amb algunes clarienes fins i tot, o sigui, llamentada en si la tindríem fins al diumenge al migdia, fins a les 3 màxim mm -hmm. les temperatures mantindrien igual, potser les màximes una miqueta més altes i el vent bufaria de sud-est girant potser a partir de llavors a nord-est o nord-oest, depèn d'on anés la pertorbació mm -hmm. i això vol dir que clar, escombraria les onvolades potser entraria una mica d'aire més sec dolent perquè assecaria una mica el terreny sí. però vaja, s'ha de concretar molt perquè és una perturbació que l'estem seguint des de fa uns dies i ens està portant de bòlit ahi indicava carrer d'aigua, avui molta aigua, fa tres dies indicava encara més aigua que avui mm. O sigui, s'ha d'afilar molt prima amb aquesta pertorbació. Molt bé. I escolta, molt ràpidament, perquè avui ens estem anant del temps, en previsió sí, sí. marítima per als propers dies. Cursos de Nàutica.cat patrocina aquest espai. Bé, doncs, per demà dijous, tant a la Costa Brava central i d'Aurada, s'espera un vent del component flu a eh, sud, perdó entre fluj i moderat, al centre del dia, que si ve a la Costa Central i d'Aurada seria de pronomini de xaló, a la Costa Brava seria de mitjorn i marajola totes les zones. A partir de divendres i dissabtes, si la previsió de levantades es compleix, doncs tindrem una situació més alterada que, que podien tenir ones bastant altes, com potser arribar als 3 metres, com aquest cap de setmana. Mm -hmm. Però vaja, si això es compleix, sí, no seria bo sortir a navegar, però hem d'anar seguint. Doncs molt bé, Xavier. Esperem que aquest cap de setmana, al final, aquesta llavantada se'n vagi cap al nord, cap a França. I a nosaltres ens deixi una mica en pau i que puguem prendre una miqueta el sol a la platja, que et sembla? Bueno, o que se'n vagi tot cap als pantans i a la platja us deixi bé. Ah, exacte, que plogui al Pirineu i que ens deixin sí. a nosaltres en pau. Tot i que és una situació molt irreal, tenint en compte que ve de la platja l'aigua. Però bueno, en fi, tot pot ser. Xavier, que vagi molt bé, ens veiem dimecres que ve i, i bé, que el cel segueixi tan clar com avui. Molt bé, vinga, vinga que vagi bé. Igualment, adeu. I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquesta setmana, que bonament, i una setmana més, us hem ofert els de sempre, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura, que avui hem fet el programa número 30 de la quarta temporada, que estem en antena amb cada ràdio al 104.6 de la FM. I com cada dimecres, que avui no serà diferent, us recordem el correu electrònic per posar-vos en contacte amb nosaltres, radiometropol, arroba, catalunyacomunicació.cat i al nostre web, www.catalunyacomunicació.cat per si voleu veure com fem els nostres programes a través de YouTube, per exemple. Després de la intensa pluja que molts de nosaltres ens ha tingut a casa, la sensació de tancar-se darrere la finestra per veure com a fora l'aigua tot humulla es contrarresta amb la que sent quan el sol torna a banyar de nou els carrers i les places del nostre municipi. Amb la frescor d'un dia de sol humitejat per la pluja ens acomiadem avui amb una cançó d'un grup que ja ha passat algun cop per aquest programa. Es tracta d'Ècia i el tema en aquest cas és Jayla, Que tingueu una molt bona nit. j oh you don't care I walk my point of view if I die I ladder will work for you so you treat me like a modern slave mr j Lars marketplace Don't throw stones. Even if you do, you just my hate one of your own. Life is not about your policies all the time. So you better rearrange your philosophies. tropol la roba